Was ist das Flehen zum Eintritt in die Moschee? Ich suche Zuflucht in dem großen Gott, seinem großzügigen Gesicht und seiner kostbaren Autorität, vor dem verzweifelten Satan, im Namen Gottes, dem Frieden Gottes und dem Frieden Gottes. Deiner Barmherzigkeit.